כי סרבים וסלונים אותך, ואל הקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת, כי בית מרי המה. ודיברת את דברי עליהם, אם ישמעו ואם יחדלו, כי מרי המה. ואתה, ונדם, אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי, פצה פיך, ואכול את אשר אני נותן אליך. ואראה, והנה יד שלוחה אלי, והנה בו מגילת ספר. ואפרוס אותה לפני, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה, והיא.